Бачила. Хтось сказав їй щось таке, що мало стосунок до справи. Джон Прескот. Джон Прескот повідомила їй чимало різних подробиць про чимало людей. Скандали, літки. Що саме сказала їй Джон Прескот? Грегорі Дайсон. Лаки. Думки міс Марпл закружляли навколо Лакі. Почуття цілком природної підозри з певністю підказувало їй, що Лакі безперечно мала стосунок до смерті першої дружини Грегорі Дайсона. Усе вказувало на це. Чи не може бути так, що рокована на смерть жертва, яку вона прагне порятувати, це Грегорі Дайсон, що Лакі намагається знайти нове щастя з іншим чоловіком. А для цього їй потрібна не лише свобода, а й чималий спадок, що вона його одержить, як вдова Дайсона. Але все це тільки припущення і здогади, сказала міс Марпл, звертаючись до самої себе. Я дурна. Я знаю, що дурна. Істина Має бути дуже проста. Треба лише очистити її від нашарувань. Але надто багато нашарувань. І у цьому вся проблема. «Ви розмовляєте сама із собою?» запитав містер Райфайл. Міс Марпл пересмикнулася. Вона не помітила, як він підійшов. Естер Уолтерс підтримувала його. І він повільно просувався від свого бунгало до тераси. Я справді не помітила вас, містере Райфайл. Ваші губи ворушилися. Ви досі переконані, що часу гаяти не можна. Досі переконана, підтвердила міс Марпл. Але досі не можу побачити те, що має бути цілком очевидним. Я радий, що вам ця справа здається цілком очевидною але якщо вам буде потрібна допомога, розраховуйте на мене. Він обернув голову, побачивши Джексона, який наближався до них по стежці. А, ось і ви, Джексони. Де ви в біса були? Вас ніколи немає поблизу, коли ви потрібні мені. Пробачте, містере Райфайл. Він спритно підсунув плече під руку містера Райфайла до тераси сер — Відведи мене до бару, — сказав містер Райфайл. — Дякую, Естер. Ви тепер можете йти і нарядитися у свою вечірню тогу. Зустрінемося на терасі через півгодини. Вони з Джексоном відійшли. Місіс Волтерс сіла на стілець біля міс Марпл. Вона легенько потерла свою руку. — Він здається легеньким, — сказала вона. Але моя рука геть затерпла. Я сьогодні взагалі вас не бачила, міс Марпл. Ви не могли мене бачити, бо я сиділа біля Моллі Кендел, пояснила міс Марпл. Їй вже набагато краще. Якби ви запитали мене, то я б сказала вам, що нічого поганого з нею і не було, сказала Естер Волтерс. Міс Марпл підняла брови. Тон, яким Естер Волтерс промовила свої останні слова, був надзвичайно сухим. Ви хочете сказати, ви думаєте, її спроба накласти на себе руки? Я не думаю, що вона намагалася накласти на себе руки, сказала Естер Волтерс. Я ніколи не повірю, що вона прийняла за велику дозу. І думаю, що доктор Грем це чудово знає. «Ви мене дуже зацікавили», – сказала міс Марпл. «Чому ви так вважаєте? Бо майже переконана, що так воно і є. О, таке часто буває. Це один із способів привернути до себе увагу», – пояснила Естер Волтерс. «Тобі буде шкода, коли я помру», – процитувала міс Марпл. «Щось подібне», – погодилася Естер Волтерс. Хоча не думаю, що у цьому конкретному випадку причина була саме такою. Так буває тоді, коли чоловік звертає на тебе все менше уваги, а ти шалено в нього закохана. А ви не думаєте, що Моллі Кендл кохає свого чоловіка? А ви, запитала Естер Волтерс, міс Марпл замислилася. «Я так думала», – сказала вона. «Але, можливо, я помилялася». Естер посміхнулася їй досить іронічною посмішкою. «Я дещо чула про неї, знаєте, про всю цю історію. Від міс Прескот? Від двох або трьох людей», – сказала Естер. «Існує чоловік, у якого вона донестями закохана» її родина була категорично налаштована проти нього так сказала міс Марпл я про це чула а тоді вона одружилася з тімом можливо у якомусь розумінні він їй подобався але той другий не відступив раз або двічі мені спадало на думку що він подався за нею сюди он як і хто ж це не маю найменшого уявлення, сказала Естер. І думаю, вони поводяться з надзвичайною обережністю. Ви вважаєте, вона кохає цього іншого чоловіка? Естер стинула плечима. Я думаю, то добрий мерзотник, сказала вона. Але належить до чоловіків того зразка, які вміють причарувати жінку. А ви ніколи не чули чогось про нього? Що він робив, або якісь подібні відомості? Естер похитала головою ні. Люди висловлювали всілякі здогади, але нічого конкретного я не чула. Можливо, він був одружений, можливо, саме тому її родичі його не злюбили, або він належав до справжніх покидьків. Можливо, він пив, чи мав непорозуміння з законом, я не знаю. Але вона досі його кохає. У цьому я не сумніваюся. «Ви щось бачили, щось чули?» – наважилася запитати міс Марпл. «Я знаю, що я кажу». Її голос прозвучав різко і вороже. Сів вбивства!» – почала міс Марпл. «Не можете забути, «Про свої вбивства?» – сказала Естер. «Ви вже приплутали до них і містера Райфайла. Не можете просто залишити їх такими, які вони є. Ви Бі нічого більше не довідаєтеся, я у цьому переконана». Міс Марпл подивилася на неї. «А ви думаєте, ніби щось знаєте? Чи не так?» – запитала вона. «Думаю, що так. Майже впевнена. У такому разі, чи не повинні ви розповісти те, що знаєте, і вжити якихось заходів? А навіщо? Що я можу зробити? Я нічого не можу довести. Та й що може статися? Злочинців тепер відпускають дуже швидко. Вони називають це обмеженою відповідальністю чи якось так. Посидиш у в'язниці кілька років, і ти знову на волі, чистий і невинний. А що, як через ваше небажання розповісти те, що ви знаєте, когось знову вб'ють? Буде ще одна жертва. Естер упевнено похитала головою. Цього не буде, сказала вона. Ви не можете бути певні. Я переконана. Та й не знаю, хто... Вона спохмурніла і провадила досить непослідовно. Можливо, і тут йдеться про ту ж таки обмежену відповідальність. Можливо, ти просто не діяти інакше, якщо в тебе і справді психічне захворювання. О, я не знаю. А поки що було б найліпше, якби вона втекла з тим суб'єктом, хоч би хто він був, і ми змогли про все це Забути. Вона подивилася на свого годинника, скрикнула і підхопилася на ноги. «Я мушу піти перевдягатися». Міс Марпл сиділа і дивилася їй на вздогін. «Займенники, – подумала вона, – нерідко збивають людей з пантелику, а такі жінки, як Естер, особливо схильні розкидатися ними. Чи з якоїсь причини Естер Уолтерс переконана, що жінка винна в смертях майора Полгарєва та Вікторії. Схоже на те. Міс Марпл замислилася. О, міс Марпл, ви сидите тут сама одна, і навіть без плетіння. Це був доктор Грем, якого вона шукала так довго і так марно. І ось він сам зі своєї власної згоди Підсів до неї, щоб побазікати трохи. Він не сидітиме довго, подумала міс Марпл. Бо йому теж треба перевдягатися до вечері, а вечеря він зазвичай рано. Вона сказала йому, що сиділа сьогодні біля ліжка Молі Кендл. Важко повірити, що вона одужала так швидко, сказала вона. Нічого дивного відповів їй доктор Грем. "Вона прийняла не таку вже й велику дозу. А я було подумала, що вона проковтнула півпляшечки пігулок". Доктор Грем поблажливо усміхнувся. "Ні", сказав він. "Я не думаю, що вона прийняла аж стільки. Тобто вона, можливо, хотіла прийняти їх, а тоді певно в останню мить половину відкинула". Люди, якщо вони навіть хочуть накласти на себе руки, часто насправді не хочуть помирати. Вони примудряються не коптнути смертельну дозу. Це не завжди умисний обман, просто підсвідома реакція інстинкту самозбереження. А може вона умисне хотіла показати? Почала міс Марпл і не закінчила фразу. «Це можливо», – сказав доктор Грем. «Якщо вона і Тім посварилися, наприклад. Вони з Тімом не сваряться, ви ж знаєте. Схоже, вони дуже люблять одне одного. Але щось подібне завжди може статися один раз. Ні, я не думаю, що з нею сталося щось дуже погане цього разу. Вона встане з ліжка і ходитиме, як завжди» а проте буде безпечніше дати їй полежати день чи два. Він підвівся, весело кивнув їй головою і пішов до готелю. Міс Марпл посиділа там, де вона була, трохи довше. Чимало думок пролітали їй у голові. Книжка під матрацом Моллі, її вдаваний сон. Те, що їй розповіли Джон Прескотт, а згодом Естер Волтерс. А потім вона повернулася назад. Туди, звідки все почалося. До майора Полгрива. якась думка борсалася в її голові. Щось про майора Полгрива. Якби лиш вона могла пригадати. Розділ 23. Останній день. І був вечір, і був ранок, день останній, сказала міс Марпл самій собі. Потім трохи збентежена, вона розігнулася і сіла прямо на своєму стільці. Вона задрімала. А це була неймовірна річ, бо грав шумовий оркестр, а вона раніше ніколи не подумала що можна задрімати під брязки цього шумового оркестру. Виходить, подумала міс Марпл, вона таки звикає до цього місця. Що вона там сказала сама собі? Вона щось процитувала, але процитувала не точно. День останній, день перший. Ось як це мало звучати. Та хай там як, а сьогодні... Не перший і либонь, не останній день. Вона знову випросталася на стільці. Вона почувала себе неймовірно стомленою. Ця тривога – це відчуття своєї ганебної безпорадності. Вона знову з неприємним відчуттям у душі пригадала той дивний хитрий погляд, яким подивилася на неї Моллі з-під своїх приплющених повік. Що відбувалося у голові цієї дівчини? Яким іншим усе здавалося спочатку, подумала міс Марпл. Тім Кендл і Моллі – таке природне і щасливе молоде подружжя. Гіллінгдони – такі милі, такі виховані люди. Ті, кого зазвичай називають приємними людьми. Веселий, щирий і з відкритим серцем Грег Дайсон і житєрадісна лакі, обоє любителі побазікати, задоволені собою і світом. Четверо людей, які так добре ладнали між собою. Канонік Прескот чоловік сердешний і добрий, Джон Прескот, жінка трохи іронічна, але дуже мила. А милі жінки неминуче шукають розвагу в легковажному базіканні. Їм треба знати, що діється у світі, знати, коли два помножити на два буде чотири, а коли результат можна розтягти до п'ятьох. Ніякої шкоди від таких жінок немає. Їхні язики теліпаються, але вони завжди готові прийти на допомогу, коли тебе спіткає нещастя. Містер Райфайл – справжня особистість, Чоловік із характером, чоловік, якого вона ніколи не зможе забути. Але міс Марпл думала, що знає дещо більше про містера Райфайла. Лікарі часто, так він їй казав, віщували йому близький кінець. Але цього разу, як їй здавалося, вони були набагато ближчі до істини у своїх пророцтвах. І містер Райфайл знав, що дні його полічені. Знаючи це, напевно, чи наважиться він на якісь рішучі дії? Міс Марпл замислилася над цим питанням, бо відповідь на нього може бути важливою. Що пак він їй казав, коли голос його звучав занадто гучно, занадто впевнено. Міс Марпл чудово розумілася на відтінках людського голосу. Вона так часто слухала його протягом свого життя, Містер Райфайл сказав тоді щось таке, що не було правдою. Міс Марпл розглянулася навколо. Нічне повітря, м'які пахощі квітів, столи, освітлені приглушеним світлом, жінки у своїх гарних сукнях, Евелін у темно-синій, обшитій білим ситцем, лакі вся в білому зі своїм пригарним золотавим волоссям. Усі здавалися в цей вечір веселими і наповненими радістю життя. Навіть Тім Кендл усміхався. Він проминув її стіл і сказав, «Не знаю, як і дякувати вам за все, що ви для мене зробили. Молі практично вже така, якою і була. Лікар каже, завтра вона зможе піднятися з ліжка». Міс Марпл Усміхнулася йому і сказала, що це приємна звістка. Одначе їй довелося докласти чималих зусиль, щоб усміхнутися. Не було сумніву, вона дуже стомилася. Вона підвелася і повільно пішла до свого бунгало. Їй би хотілося йти-йти, міркуючи, розгадуючи, намагаючись пригадати. Зібрати докупи різні факти, слова, та погляди. Але вона була неспроможна зробити це. Стомлений розум збунтувався. Він сказав їй, спати, ти повинна лягти і заснути. Міс Марпл роздяглася, лягла в постіль, прочитала кілька віршів Тома Кемпійського, які лежали на її нічному столику біля ліжка. Потім Вимкнула світло. У темряві вона проказала молитву. Вона не може зробити все сама. Їй потрібна допомога. Нічого не трапиться вночі. З надією пробурмотіла вона. Міс Марпл несподівано прокинулася і сіла в ліжку. Серце їй калатало. Вона увімкнула світло і подивилася на невеличкий годинник, який стояв біля ліжка. Друга ночі. Друга година ночі, але зовні щось відбувалося. Вона підвелася, накинула халат і взула капці, обмотала голову вовняним шарфом і вийшла на розвідку. Повсюди сновигали люди з ліхтарями. Вона побачила серед них каноніка Прескота і підійшла до нього. Що відбувається? О, міс Марпл, ми шукаємо місіс Кендал. Її чоловік прокинувся і побачив, що вона вислизнула з ліжка і вийшла на двір. Канонік поквапився геть. Міс Марпл повільно пішла за ним. Куди поділася Моллі? Чому вона вийшла з дому? Чи вона готувалася до цього умисне, чекаючи, коли нагляд за нею послабиться, а чоловік засне глибоким сном? Міс Марпл подумала, що так могло бути. Але в чому причина? Чи йшлося, як була переконана Естер Волтерс про існування іншого чоловіка? Якщо так, то хто він, той чоловік? Чи була якась більш зловісна причина? Міс Марпл йшла, дивлячись навколо себе, зазираючи під кущі. Несподівано почувся слабий оклик. «Тут! Всюди!» Оклик пролунав на певній відстані за межами території готелю. «Це десь біля струмка, що збігає до моря», – подумала міс Марпл. Вона пішла в тому напрямку так швидко, як тільки могла. Шукачів було не так багато, як їй спочатку здалося. Більшість людей, певно, досі спали у своїх бунгало. Вона побачила кілька постатей, які стояли на березі струмка. Хтось пробіг повз неї у тому напрямку, мало не збивши її з ніг. То був Тім Кендел. Через хвилину або дві вона почула його крик. Молі, Боже мій, Моллі!» Минула ще хвилина або дві, перш ніж міс Марпл змогла приєднатися до маленької групи. Вона скидалася з одного з кубинських офіціантів, Евелін Гілінгдон і двох тубільних дівчат. Вони розступилися, щоб пропустити тіма. Міс Марпл підійшла, коли він нахилився, щоб подивитися. Моллі! Він повільно опустився навколішки. Міс Марпл ясно бачила тіло дівчини, що лежало в струмку. Її обличчя було під поверхною води. Золоте волосся розсипалося по світло-зеленій гаптованій шалі, яка прикривала її плечі. Листя, яке плавало в струмку, та очерет створювали обстановку, схожу на сцену з Гамлета, з Моллі, в ролі мертвої Офелії. Коли Тім простяг руку, щоб доторкнутися до неї, спокійна, трезвомисляча міс Марпл взяла ініціативу на себе і сказала твердим і авторитетним голосом. «Не чіпайте її, містере Кендел, Її не можна рухати!» Тім обернув до неї приголомшене обличчя. «Але я повинен! Це Моллі! Я повинен!» Евелін Гілінгдон поклала руку йому на плече. «Вона мертва, Тіме. Я її не рухала, але помацала в неї пульс». «Мертва?» – запитав Тім, не повіривши своїм вухам. «Мертва! Ви хочете сказати, вона втопилася?» «Боюся, що так. Схоже на те». «Але чому?» – розпачливий крик вихопився з грудей молодика. «Чому? Вона була така щаслива сьогодні вранці. Ми обговорювали свої плани на завтра. Чому це жахливе бажання померти знову повернулося до неї?» Чому вона вислизнула з дому, вибігла в ніч, прибігла сюди і втопилася? В який розпач її опанував, яке лихо спіткало. Чому вона нічого мені не сказала? Я не знаю, мій любий, лагідно сказала Евелін. Я не знаю. Міс Марпл промовила. Нехай хтось покличе доктора Грема, а хтось нехай зателефонує до поліції. «До поліції?» – гірко засміявся Тім. «Навіщо тут потрібна поліція?» «Поліція має бути повідомлена у випадку самогубства», – пояснила міс Марпл. Тім повільно підвівся на ноги. «Я приведу Грема», – сказав він через силу. «Може, навіть тепер йому пощастить щось зробити?» Він побіг, спотикаючись у напрямку готелю. Евелін Гіллінгтон і міс Марпл стояли поруч, дивлячись на мертву дівчину. Евелін похитала головою. Надто пізно. Вона зовсім холодна. Вона мертва вже не менше, як годину. А може й більше. Яка трагедія? Ці двоє здавалися такими щасливими. Думаю, у неї завжди була порушена психічна рівновага. «Ні», – сказала міс я Марпл. «Я не думаю, що в неї була порушена психічна рівновага». Евелін подивилася на неї з цікавістю. «Що ви маєте на увазі?» Місяць був за хмарами, але тепер він викотився на чисте небо. Його сріблясте світло впало на розпростерте волосся Моллі. У міс Марпл, Вихопився несподіваний вигук. Вона нахилилася, пильно придивляючись. Потім доторкнулася до золотавої голови. Вона заговорила до Евелін Гілінгдон, і в її голосі зазвучали якісь інші ноти. «Я гадаю», – сказала вона, – «нам ліпше переконатися». Евелін Гілінгдон здивовано подивилася на неї. «Але ж ви...» Самі сказали Тімові, що доторкатися до тіла не можна. Я знаю, але місяць тоді був за хмарами, і я не роздивилася. Дуже обережно вона доторкнулася кінчиком пальця до золотавого волосся і розсунула його так, що стало видно корінці. «Евелін!» – зойкнула. «Лаки! А через мить повторила: "Це не Молі? Лаки?" Міс Марпл кивнула головою. "Вони мають волосся дуже схожого кольору, але волосся Лаки біля корінців темне, бо вона його фарбує. Але ж у неї на плечах шаль Молі. Вона їй дуже подобалася. Я чула, як вона казала, що хоче купити Таку саму. Певно, вона її і купила. Так ось, чому ми були обмануті. Евелін не закінчила фразу, зловивши на собі пильний погляд міс Марту. Хтось повинен повідомити її чоловіка. На мить запала мовчанка. А потім Евелін сказала: Гаразд, я його повідомлю. Вона обернулася і пішла геть між пальмами. Міс Марпл якусь мить стояла нерухомо, а тоді злегка обернула голову і покликала. Полковнику Гіллінгдон Едвард Гіллінгдон вийшов за дерев, що були в неї за спиною, і став поруч із нею. «Ви знали, що я тут. Ви... «Відкинули тінь», – сказала міс Марпл. «Вони стояли якусь хвилину, мовчки». Він сказав так, ніби звертався до самого себе. Отже, у кінцевому підсумку її прізвисько себе не виправдало. Я думаю, ви раді, що вона померла. А вас це шокує? Гаразд, не стану заперечувати». Я радий, що вона померла. Смерть часто буває найкращим розв'язанням проблем. Едвард Гіллінгдон повільно обернув голову. Міс Марпл зустріла його погляд спокійно і твердо. Якщо ви думаєте, у його тоні прозвучала несподівана погроза, і він ступив крок до неї. Міс Марпл Сказала спокійно. Ваша дружина через мить буде тут з містером Дайсоном або з'явиться містер Кендалл із доктором Гремом. Едвард Гіллінгдон розслабився. Він відвернув голову і став дивитися на мертву жінку. Міс Марпл тихесенько відійшла в бік. Незабаром її кроки прискорилися. Дійшовши до свого бунгало, вона зупинилася. Саме тут вона сиділа в той день, коли розмовляла з майором Полгривом. Саме тут він нишпорив у своєму гамані, шукаючи фотографію вбивці. Вона пригадала, як він підняв погляд, і як раптом побагравіло його обличчя. Таке потворне, як сказала сеньора де Касперао, у нього було Лихе око, Лихе Око, Око, око. Розділ двадцять четвертий НЕМЕЗИДА, Попри всі тривоги та метушнюті її ночі, містер Райфайл нічого не чув. Він міцно спав у ліжку, тонко посвистуючи носом. Коли раптом відчув, як чиїсь руки. Схопили його за плечі і гвалтовно струснули. Хто там, чорт забирай? Це я. І якби ми жили в стародавній Греції, то я б сказала, це я не Мезида. Саме так називали греки-богиню помсти, якщо я не помиляюся. Містер Райфайл, наскільки міг, підняв своє хирляве тіло над подушками. Він витріщився на неї. Міс Марпл, стоячи в місячному світлі з головою закутаною в пухнастий шарф зі світлої рожевої вовни, була настільки не схожа на постать Немезиди, наскільки це можна собі уявити. «То ви Немезида, – кажете, – запитав містер Райфайл після хвилинної мовчанки. – Сподіваюся стати нею. Якщо ви мені допоможете? – а чи не пояснили б ви мені більш зрозуміло, чому ви вдерлися до мене посеред ночі і чого ви від мене хочете? Я вважаю, нам треба діяти швидко, дуже швидко. Яка ж я була дурна. Я повинна була на самому початку зрозуміти, про що йдеться, адже все так просто. Що саме так просто і про що ви кажете? Ви багато чого проспали сказала міс Марпл. «Знайдено труп. Спершу ми подумали, що то тіло Молі Кендел. але то була Лакі Дайсон, утоплена в струмку». «Лакі?» е – -е, перепитав містер Райфайл. «Утоплена в струмку». «Вона сама втопилася? Чи її хтось втопив?» «Хтось її втопив», – сказала місс Марпл. «Розумію». Принаймні, думаю, що розумію. Тому ви й кажете, що все так просто. Грек Дайсон був у нас першим кандидатом на вбивцю, і він ним і виявився, так? Ви про нього думаєте? І боїтеся, щоб він не вийшов сухим із води. Міс Марпл набрала повний груди повітря. Містер Райфайл, ви мені довіряєте? Ми повинні попередити вбивство, яке ось-ось буде скоєне. «Я думав, ви сказали, воно вже скоєне!» «Це вбивство скоєне помилково. Інше вбивство може бути скоєне щохвилини. Не можна гаяти ні секунди. Ми повинні йому перешкодити. Рушаймо негайно!» «Вам дуже легко так говорити», – сказав містер Райфайл. «Рушаймо, кажете. А як я кудись можу рушати?» адже я не можу навіть ходити без сторонньої допомоги. Як ми з вами зможемо перешкодити вбивство? Вам близько ста років, а я старий і безпорадний каліка. Я подумала про Джексона, сказала міс Марпл, адже Джексон зробить усе, що ви йому накажете, чи не так? А вже ж зробить, сказав містер Райфайл. А надто, якщо я пообіцяю, що його зусилля будуть... «Добре оплачені!» «Ви цього хочете?» «Так!» «Накажіть йому піти зі мною і виконувати все, що я йому накажу!» Містер Райфайл дивився на неї протягом шістьох секунд. Потім сказав, «Гаразд! Можливо, зараз я йду на найбільший у своєму житті ризик, але він буде далеко не першим». Він підвищив голос і гукнув, «Джексоне!» водночас взяв електричний дзвінок, який лежав у нього під рукою, і натиснув кнопку. Не минуло і тридцятьох секунд, як Джексон увійшов крізь двері, що відчинялися до сусідньої кімнати. «Ви мене гукали і дзвонили, сер, що сталося?» Він замовк, здивовано витріщившись на міс Марпл. «Ти робитимеш, Джексоне, так, як я тобі накажу. Ти підеш із цієї леді, міс Марпл. Ти підеш туди, куди вона тебе поведе, і робитимеш усе, що вона тобі накаже. Ти муситимеш підкорятися кожному її слову. Ти мене зрозумів? Я. Ти мене зрозумів? Так, сер, І ти не будеш у програші, якщо зробиш усе так, як я тобі сказав. Я щедро винагороджу твої зусилля. Дякую вам, сер. Ходімо, містер Джексон, сказала міс Марпл. Вона заговорила через плече до містера Райфайла. Дорогою ми скажемо, місіс Уолтерс, щоб вона прийшла, допомогла вам підвестися з ліжка і привела вас до нас. Привела куди? До бунгало Кенделів, сказала міс Марпл. Я думаю, Моллі скоро туди повернеться. Моллі підіймалася стежкою від моря. Її погляд був прикутий поперед себе. В ряди годи з її уст зривався жалібний стогін. Вона піднялася східцями в лоджію, зачекала хвилину, потім штовхнула засклені двері і увійшла до спальні. Світло було ввімкнене, але кімната була порожньою. Молі підійшла до ліжка, і сіла. Вона сиділа кілька хвилин, знову і знову притуляючи руку до лоба і хмурячись. Потім, окинувши кімнату швидким, підозріливим поглядом, засунула руку під матрац і дістала заховану там книжку, нахилилася над нею і перегорнула кілька сторінок, шукаючи те, що їй було треба. Зовні почулися швидкі кроки. Вона підвела голову і поквапливим провинним рухом запхала книжку назад, під матрац. Тім Кендл геть засапаний увійшов і зітхнув із полегкістю, побачивши її. Слава Богу! Де ти була, Моллі? Я шукав тебе скрізь і повсюди. Я ходила до струмка. Ти ходила... І він замовк. Так, я ходила до струмка. Але я не могла там чекати. Не могла. Там хтось лежав у оді. І вона була мертва. Ти хочеш сказати? А ти знаєш? Я думав, що то була ти. Я лише недавно довідався, що то лаки. Я її не вбивала. Справді, Тіми, я її не вбивала. Я переконана, що не вбивала. «Я пам'ятала б, якби я вбила її!» «Егеш!» Тім повільно опустився на краючок ліжка. «Ти її не вбивала!» «А ти у цьому переконана?» «Ні! Звичайно ж, ти її не вбивала!» Він майже прокричав ці слова. «Відкинь геть ці думки, Моллі!» Лаки втопилася. «Звичайно ж, вона втопилася!» Гіллінгдон покинув її. Вона пішла до струмка і лягла там обличчям у воду. Лаки цього не зробила б. Вона ніколи так не зробила б. Але я її не вбивала. Присягаюся, я її не... Моя Люба, звісно, ти її не вбивала. Він обняв її, але вона випручилася. Я ненавиджу це місце. Тут мало би бути все залите сонцем. Мені здавалося, тут усе залите сонцем. Та це не так. Натомість тут з'явилася тінь, велика чорна тінь. І вона накрила мене. Я не можу втекти від неї. Її голос піднявся до крику. Тихіше, Моллі, ради Бога тихіше. Він пішов до ванної кімнати і повернувся зі склянкою. Випий. Це тебе заспокоїть. Я не можу нічого пити. У мене цокотять зуби. Ні, ти зможеш, моя люба. Сядь, ось тут, на ліжку. Він обняв її рукою за плечі і наблизив склянку до її губів. Від дверей почувся голос. Джексоне чітким голосом промовила міс Марпл. Підіть, заберіть у нього цю склянку і тримайте її міцно. Будьте обережні, він дужий, і він може відчути себе в безвиході. Джексон був наділений певними якостями, які виявилися тут дуже до речі. Він любив гроші, а його працедавець, чоловік великих статків і великого авторитету, пообіцяв їх йому. І він звик бездумно виконувати накази. І мав могутні м'язи, надзвичайно розвинені завдяки постійним тренуванням. Швидкий, наче блискавка, він перетнув кімнату. Однією рукою схопив склянку, яку Тім підносив до губів Моллі. Друга його рука обхопила Тіма. Швидкий викрут, і склянка опинилася в його руках. Тім люто витріщився на нього. Але Джексон тримав його міцно. «Якого біса? Відпустіть мене, відпустіть мене! Чи ви збожеволіли? Що ви робите?» Тім шалено пручався. «Тримайте його міцно, Джексоне», – наказала міс Марпл. «Що відбувається? Що тут сталося?» Підтримуваний Естер Уолтерс, містер Райфайл увійшов крізь засклені двері. «Ви запитуєте, що тут сталося?» – закричав Тім. «Ваш слуга з божеволів! Ось що тут сталося! Накажіть, щоб він мене відпустив!» «Ні», – сказала міс Марпл. Містер Райфайл обернувся до неї. «Говоріть, немезидо», – сказав він. «Настав час дати вам слово». «Я була зовсім дурна», – сказала міс Марпл. «Але тепер я вже не дурна. Коли рідину в склянці, в яку він примушував свою дружину випити, віддадуть на аналіз, я, ладна, об заклад побитися». А тож, я готова навіть закласти свою безсмертну душу, що там знайдуть смертельну дозу наркотику. Усе мало відбутися, як бачите, за тією самою схемою, як і в історії, що її розповів майор Полгрейв. Дружина в стані депресії і намагається накласти на себе руки. Але чоловік вчасно її рятує, проте наступного разу вона – так і домагається успіху. А тож, це та сама схема. Майор полграй розповів мені про неї і дістав фотографію, але в ту мить підняв погляд і побачив над вашим правим плечем, підказав їй містер Райфайл. «Ні», – сказала міс Марпл, хитаючи головою. «Він не міг нічого побачити над моїм правим плечем». «Що ви говорите?» «Ви ж мені сказали!» «Я сказала вам неправду, цілковиту неправду. Я була неймовірно дурна. Мені тоді здалося, що майор Полгрев дивиться над моїм правим плечем і щось там побачив. Але він не міг побачити там нічого, бо дивився він туди лівим оком, а його ліве око було скляне». «Тепер я пригадую, у нього справді було скляне око!» – сказав містер Райфайл. «Я зовсім про це забув». Чи вважав, що так воно і має бути. «Тож ви думаєте, він нічого не міг бачити?» «Звичайно, він міг бачити», – сказала міс Марпл. «Він міг непогано бачити, але тільки одним своїм оком. Те око, яким він міг бачити...» Було його правим оком. Тож тепер ви розумієте, що він міг щось побачити не праворуч, а ліворуч від мене. Але чи був хтось ліворуч від вас? Так сказала міс Марпел. Тім Кендл і його дружина сиділи недалеко. Сиділи за столом, який стояв біля куща китайської троянди. Вони там робили свої підрахунки. Отже майор Підвів погляд. Його ліве скляне око виблискувало над моїм плечем. Але своїм другим, видющим оком, він побачив чоловіка, що сидів біля куща китайської троянди. І обличчя в нього було те саме, лише значно старше, що й на фотографії. І також біля куща китайської троянди. Тім Кендл Чув історію, яку розповідав майор, і побачив, що майор упізнав його. Тому він мусив його вбити. Згодом йому довелося вбити і дівчину, Вікторію, бо вона бачила, як він поставив пляшечку з пігулками в кімнаті майора. Спочатку вона не звернула на це уваги, бо для Тіма Кенделла було природно іноді заходити в бунгало своїх постояльців. Скажімо, він міг принести щось таке, що вони забули на своєму столі в ресторані. Але потім вона повернулася по думки до цього випадку і поставила йому кілька запитань. Тому він мусив позбутися її. Але то було звичайне собі вбивство, а не те, яке він давно планував. Бо ж у нього кваліфікація. Він, бачите, вбивця дружин. «Що за несенітниця? викрикнув Тім Кендал. Потім пролунав ще один крик. Дикий, сердитий крик. Естер Волтерс раптово відскочила від містера Райфайла так, що він ледь не впав. Перебігла через кімнату і вчепилася в Джексона. «Відпустіть його! Відпустіть! Це неправда! Жодного слова правди у цьому немає! Тіми, Тіми, кохани!» Це ж неправда. Я знаю, ти нікого не міг убити. Ти не міг. То все жахлива дівка, з якою ти одружився. То все вона наговорила на тебе. Вони брешуть. Я тобі вірю. Я кохаю тебе, і я тобі вірю. Я ніколи не повірю жодному поганому слову про тебе. Я... Тут Тім Кендел утратив самовладання. Заради Бога. Замовкни, клятуща суко, сказав він. Заткнися! Ти хочеш, щоб мене повісили? Заткнися, кажу тобі! Стули свою велику і бридку пельку! Бідолашне дурне створіння! Лагідно промовив містер Райфайл. Так от воно що відбувалося. Розділ двадцять п'ятий. Міс Марпл застосовує уяву. «То он воно що відбувалося з нею?» – сказав містер Райфайл. Він і міс Марпл сиділи вдвох і довірливо розмовляли. Виходить, у неї був роман із Тімом Кенделом. «Навряд чи це був роман у звичному розумінні», – заперечила міс Марпл. «З її боку, то було радше романтичне захоплення» з надією на майбутнє одруження після того, як помре його дружина. Навряд чи бідолашна Естер Волтерс знала, що Молі мусить померти, сказала міс я Марпл. Я думаю, вона повірила тій історії, яку їй розповів Тім Кендл, про те, що Молі закохана в іншого чоловіка, і той чоловік поїхав за нею сюди. І, думаю, вона розраховувала на те, що тім розлучиться з Моллі. Усе це уявлялося їй цілком пристойним і респектабельним. Але вона була дуже в нього закохана. Ну, це легко зрозуміти. Він привабливий чоловік. Але чому він «Зацікавився нею, вам, Либонь, відомо і це?» «А вам відомо?» – запитала місс Марпл. «Правду кажучи, я маю приблизне уявлення, але не можу здогадатися, звідки про це вам відомо. Так само я не знаю, звідки міг про це довідатися Тім Кендл». Гадаю, я могла б усе пояснити, застосувавши трохи уяви. Але було б простіше, якби ви мені розповіли. «Я нічого вам не розповім», – сказав містер Райфайл. «Розкажіть ви мені, якщо ви така розумна». «Ну, мені здається можливим, – почала міс Марпл, – що, як я вже вам натякнула, ваш слуга Джексон мав звичку час від часу нишпорити у ваших паперах. «Цілком можливо», – сказав містер Райфайл. «Але не думаю, що він знайшов там щось для себе корисне. Я подбав про це». «Думаю, він прочитав ваш заповіт, сказала міс Марпл. «Он мано що. Так, я маю тут копію заповіту». «Ви мені сказали», – провадила міс Марпл, «причому сказали умисно і гучно, і виразно, що нічого не відписали у своєму заповіті Естер Волтерс. Ви, мовляв, натякнули на це як хій, так і Джексону. У випадку Джексона то була правда. Так мені здається. Ви не залишаєте йому нічого». Але Естер – ви заповіли гроші, нічого їй не сказавши. Чи так воно було? А ж, саме так. Але ж як ви здогадалися? Ви надто наполягали на цьому пункті, сказала міс Марпл. А в мене досить досвіду, щоб я відразу зрозуміла, коли людина бреше. Ви вгадали, сказав містер Райфайл. Я і справді заповів Естер 50 тисяч фунтів. Це буде для неї приємним сюрпризом, коли я помру. Тепер я можу зрозуміти, що, знаючи про це, Тім Кендел вирішив знищити свою теперішню дружину, давши їй чималу дозу якоїсь бридоти, і одружитися з 50 тисячами фунтів та з Естер Волтерс а через певний час, можливо, позбутися і її. Але як він довідався, що вона матиме стільки грошей? Звичайно ж, йому сказав Джексон, пояснила міс Марпл. Вони приятелювали, ці двоє. Тім Кендел добре ставився до Джексона і, певно, без будь-якої задньої думки. Але серед тих чуток і пліток який розповідав своєму приятелю Джексон, я думаю, він також сказав йому, що нічого про це не знаючи, Естер Волтерс успадкує велику суму грошей. І, можливо, він також розповів про те, що намагається вмовити Естер вийти за нього заміж, поки що без особливого успіху, бо вона не відповідає на його почуття. Отак, думаю, усе і було. Те, що ви собі уявляєте, завжди здається дуже близьким до істини, сказав містер Райфайл. Але я була дурна, вела далі міс Марпл, дуже дурна. Адже все складається у таку струнку схему. Тім Кендл був не тільки лихим і підступним, але й дуже розумним чоловіком. Він був особливим мастак розпускати чутки. Половина з того, що мені тут розповіли, походить від його авторства. Тут багато розповідали про те, що Молі хотіла одружитися з небажаним молодиком. Але я схильна припускати, що тим небажаним молодиком був сам Тім Кендл. Хоч тоді він, безперечно, мав інше ім'я. До її батьків, певно, Дійшла якась чутка про його підозріле минуле. Тоді він розіграв велике обурення. Відмовився піти з Моллі показатися її родині і уклав разом із нею план, від якого обоє, певно, одержали велику птиху Вона вдала ніби сохне і тужить за ним. І тоді з'являється містер Тім Кендл, посилається на рекомендації кількох давніх друзів родини Моллі. І вони зустрічають його з розкритими обіймами, що відсуне із серця Моллі колишнього небажаного претендента на її руку. Боюся, Моллі і Тім добре посміялися, коли цей фокус їм удався. Хай там як, а він одружився з нею і за її гроші купив цей готель, і вони перебралися жити сюди. Думаю, більшість її грошей він проциндрив, а тоді йому зустрілася Естер Волтерс, і він побачив перед собою приємну перспективу нового збагачення. «А чому в такому разі він не порішив мене?» – запитав містер Райфайл. Міс Марпл кахикнула. Гадаю, він спершу хотів впевнитися у почуттях місіс Волтерс. А крім того, вона урвала свою фразу дещо збентежена. А крім того, він розумів, що йому не доведеться чекати довго, сказав містер Райфайл, і ліпше буде, якщо я помру своєю природною смертю. Адже я багатий, а смерть мільйонера завжди спричиняє набагато ретельніше розслідування, аніж смерті дружин містера Кенделла. Чи не так? Так, ви маєте цілковиту слушність, а його брехні були такими переконливими, що їм повірила навіть Моллі, коли він підсунув їй ту книжку про психічні відхилення» а потім давав їй пити наркотики, що спричиняли кошмари і галюцинації. Ви знаєте, ваш Джексон виявив неабияку проникливість. Я думаю, він запідозрив, що деякі симптоми Моллі спричинені наркотиками. І того дня прийшов у бунгало, щоб трохи понишпорити у ванній кімнаті. Я його там захопила, коли він оглядав крем для обличчя. Певно, йому згадалися давні легенди про відьом, які натиралися мастями, що мали у собі Беладонну. Беладонна в кремі для обличчя дає саме такий результат. Молі мала провали в пам'яті. Вона не могла пригадати, що робила в певні відтінки часу. Їй снилося, ніби вона літає у повітрі. Не дивно, що вона боялася за себе. Вона мала всі ознаки психічного захворювання. Джексон вийшов на правильний слід. Можливо, у нього виникла ця думка після того, як він наслухався розповідей майора Полгрейва про те, як індійські жінки отруювали дурманом своїх старих чоловіків. — Майор Полгрейв, — сказав містер Райфайл, — знову ви згадали цього чоловіка. — Він накликав смерть на себе, — сказала міс Марпл, — і на ту бідолашну дівчину Вікторію. І він же мало не спричинився до вбивства Моллі. Але він упізнав вбивцю. І що примусило вас несподівано згадати про його скляне око? Слова сеньори де Касперао. Вона говорила якусь нісенітницю про те, що він був потворний і мав лихе око. А я їй сказала, що то було лише скляне око, і він невинний у цьому, старий бідолаха. А вона сказала, що його очі дивилися в різні боки, що він косував ними. І так воно, звісно, і було. І вона сказала, що це приносить лихо. Я знала, я знала, що почула в той день щось надзвичайно важливе. Учора вночі, після смерті Лакі, я нарешті пригадала, що то було, і тоді зрозуміла, що не можна гаяти часу. А як же Тім Кендл убив не ту жінку? Проста випадковість. Я думаю, його план був такий, переконавши всіх, зокрема і Моллі, що в неї спостерігаються симптоми психічного розладу, і давши їй чергову сильну порцію наркотику, він сказав їй, що вони у двох спробували.